اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه باغلام عليم د ابراهيم عليه السلام دو سلام او الله سره جي کومه پرشتي راغلي و دایي واقعا بياني دا مخک د ابراهيم عليه السلام د مل مستيا اغي د قران کا غت ذکر شوا ناغي خوراک نه کو ابراهيم عليه السلام پر مه لا تاكلون تاسو لن انې طبيعت هم نګيږي سم سللا او چې خورا کې نه کو نو ف اوج سمنهم خيفا محسوس کړو ابراهيم عليه السلام منهم د دوی ناخيفتا يرا نو يرا په دې دیوار زرا چې دا غه دشمن کوم شراپت یکم دشمن باندې اجازه ته دونه کمز کم تکلیب تکلیف ورکو خدغه خوراک بینه کو هغه چې سړې داغه خوراک به و کو بیا به هغه تکلیف نه ورکو نو د علامت شهره دا دشمن کېږي نو دا و جم کېږي یادا چې معلومه شو ده چې دا خو پرشتي دي چې خوراک نه گئی ملائکی دې متشکل شي وي نو د ریو جنان هغه یې را محسوس وکړ ابراهیم علیه السلام نو قالوا لا تخف فرشتې ام پوي شي چیرته خو محسوس وکړ آی په دې خبره پوي شنو پرشتو ته ولات خف تمه یریګ یاره تبیش دی پیغمبر او یرا کا ذہن دا, دا را شنو د انسان په طبیعت کی اللہ ہے دا دا بشریت تک آزرا چہار یا انسانی پاغباندی ہم خجر رات لیش ادا سخیب نه وابش روح بی غلام علیم او چی پتا لگی دا چی پرشتی دی خبری تریو شوی نو زیر ورک ابراہیم علیہ السلام دا دی پرشتو بغلام په یو الکسرا علیمن پوي وسر ابراہیم عليه السلام ته وي الله تعالی بچي درګي مراد دینه اسا عليه السلام دی. او پوي الک نو پوي کل حاصل کیږي سړی لوی شي نو اشاره و دي ته چي دی با اغاز وانيږي او بیا بل ویږي تردیچ پورا سڑی باتی جوڑیگی و اللہ تلابا آغتا پویا و ویلم ورکی دا احل معرفت او دا احل علم وعلن بج ندیتا اشارو دا پرشتو خپلی دوتا دی دی پرشتو اللہ مکررکڑی ویده دی دا پارا چلل شی دلوت علیہ السلام دا کوم آزابم را رواندی اگیلم را غلوی دیس سره سره ابراہیم علیہ السلام له زیر ورکونو دلتم راغلی دی دو او کارون د پر الله تعالی را لې غلی علی الله تعالی په خپل هر سکول شی دنیا یو دارول اسباب دی الله جل جلال هو پدې کې پرشتي مقرر کړی دی نو هغه پرشتو آغا دا د دو او کارونو د بار راغلی ان الله پرما اپقبل تیمراتهو فی سرر دن سکت وجهها وقالت عجوزن عاقیم فا اقبلت رامخا مخشوا امراتو خضد ابراہیم علیہ السلام نکم زینہ رامخا مخشوا دیتا ولی کی, کی انتقال من مکانین الى مکانین یو زینہ اغا مراد نده بل من البیت کور در طرفا ده کور ده تره پرا مخامخشو کمزه چه ملمانه ناستو دانه چه یوزه یو ځای ده بل زینرالا اکبال دیتم ویلیکی که یوزه نا بل زینراش او اقبال دیتم ویلیکی که دی دی او سړی منگ دی زینرسو جمعت که ده خورا مخامخشی منگ سه خبری که و کینی ودا ده کور ده تره پرا مخامخشو فی سر رتن پچغا کی نفسکت وجه ها نده اوخا اخپل مخلرا نو د مخ یو له او تان جو بمن عادت النساء ام تر خزی وی روکشم نن لډ زور کی روکشی وی نه خدای او عادت ی وی دا کارو شو ما ځن لګزارم ور کی ا او خبره ته حیران نه حیران ته سر ام تر یا مخلا یا سنیل یا دی زله گذار نو د مخبل مخلا گذار ور تعجب یو کو حیران ته نو یو تعجبن دا اللہ پا قدرت که تعجبنکو تعجبی ولیو کداغی وجه اخپلی را روانا ادا ورپسی وقالت دی اوی عجوزن عاکیم انا عجوزن یو خدا دا چیزو بودایم دا اما معلوم خبر دا اللہ تلاجی بچی ورکی نو جوانای کی ورکی خضا پنزوستو تا یا پینزو سلویختو ته یا پینزو پنزوستو تاو رسیم نو عام طور ده بچو معاملات ختم شد ده عمر ده یو سبب ده جوانی او سبب ده ندیوه جه سبب اونیشتا رو بودای ما آدویم بودایم بیادا سشد داسی بودا جه عاکیم یعنی شند چه بچی نگی نو بوداوال پلس بانچ پن مساوی حصه پر یعنی اسباب مکمل اغسه پر دی یو طرف تا بوده واله ده و بل طرف تا بانچ پنده یهنه شنواله نو ده دواله اسباب د بچو ده پرا کم سیکم چه خز روغه ای ادوه هم ده نو زمان نه نوجوانی شده و نه آغا صحت شته زه ما و شنه نو ده تعجب هم ده و ده اسباب و بودنیا که نه چه اللہ نشی ورکوله دا خو کفر دی دا الله په قدرت کې پای کې داګه حیرانتیا هغه عام تر متضمن وینکار ل الله په قدرت کې د دې ته حیرر نو هغه منو اسباب دنیا دا کارو کو دا او اسباب په دنیا کې دا کار وکړه ځکه چې هم کلاو چې سره ځان لا گزار عمر کم چې د خو عادت ته او د اسباب بیان موږ چه اسباب هغه نشته تو پاتی شده خبره جدا د پیغمبر خبره و اسباب تن دارو الاسباب ده پیغمبران هم اسباب استعماله نبیل اسلام ده جنگ پومکه دوز غریه چوده و جنگی کمی سنه نوست پنی نبجولو چی تو را پی اثر نگه خبر ده اندرالا اسباب استعماله روطه دی بدی بودی دا غرنگی یعنی جنگ ده نو تور شوا زغر شوا ده اسباب استعماله پیغمبریم استعماله مدیم وی اسباب نشت دا اسباب استعمال اغا اسباب برابر نید قالو اغای پا جواب کیوئی پرشتو کذالک اے الامرو کما سمیحاتی ماملہ با امدار انگی چی تو ہو رہی دا تو با بڑھائی یعنی ستابت سیحت ام نی خوالا جل جلال خوبا بچی در کئی کم چمونگ زیر در کو ماملہ امدک کرنگی مفسرینو لیکلی دی دا وقت کی دا خضد دے اکم سلو کالوہ او ابراہیم علیہ السلام دے سلو کالو چلالہ ورکئی نو داسم اور کلش او چلالہ نو ورکئی نو جوانانی صحت اموین او بچی نی ڈاکٹران لزیو یہ خود صحت برابر دے ندینم معلومشو دا قون کے سوک دے اللہ تعالی اسباب خالی لوکی دی به کې سنیشته بعض ټایم کې اساب همنی لکه د وقعېته ووره الله بچې ورکو او بعض ټایم کې اسباب وی خو الله ورکول نه وواړی نو په ډاکرانو ګرې و خزم ټیکته او سړم ټیک دی او بچین نه کې نو کوون کې الله دی دا خالیلو کې د سره اسباب چې دی د خالیلو کې د کې نتایجه اوسمرات دا د الله ترب ځکه پرشتو پر قالو کذالک ذلك پرشت معامله دغ الله به در کي که اسباب برنگ دی قال رب بک ویلی دی رفستا او ستار رب چه سوو انو داغیسو کواپس کون که نشتا دا پیسلا ستار رب کلی دا تبوڑای او شانوال دی ستار رب ویلی دی ستار رب پیسلا کړی دا او چه کل رب ویلی دی نو هغه کار بکی گی که اسبابیو که اسبابو نئی قال رب بکی الارات دلی کدائی انہو هو الحکیم العلیم زکه یقینن دکه الله تعالی دې هغه کامل حکمت ول په هر کار کې حکمت اوس کو جوانه کې الله ورکو نومه ورکو دې اوس د پیغمبر بیبی بی دا او الله جل جلاله واسه اندګر زولې هلکه پیغمبر هغه پیغمبر خودی کې د الله حکمت او بیا الله دې د پاس ورکو ل په دې کې د سو حکمت الله تعالی پیغمبرانو یقین وی کو الله وتواقیعات خی چې د هر بغیر د اسبابو نکیږي لکه دم یو واقعه بغیر د اسباب نسیږي کیږي کی انسان یقین دا پکړه دے چې الله بغیر د اسباب هم کولې شو اسباب سره مو کولې الله پیغمبران ته دا, دا سي واقعيات هغه مشاهده کړي انه هو الحکیمه حکمت والے العلیم او پویا دی الله جل جلاله علم والے دے دے. فا اوجسا پس محسوس اگلا منهم ددوینا خیفتن یری لرا پرشتی پویش چیر دا سڑی خلوان تا امام ملکی گبراوش نقالو وی پرشتو لا تخف میرگا و بشروع و زیر ورک ابراہیم علی صلات و السلام تا بغلام علیم فیوالک کو یباندی نفعق <تصفيق> بلتي مراتو متوجيش و خضد ابراهيم علیه السلام رمخا مخشوا في صررت بچغا کی فسكت وجهها فسوی وخ مخبل را تعجبن وقالت ویوی العجوزن عاكیم يعني زج ما عجوزن بوده ما لطلدیم عاكیم شنده ما یا نقالو اوی پرشتو کذالک ماملہ امدھک کرنگی دی یہ بدا اسباب بدا سی قال ربک زکستہ رب ویلی دی پہ سلاغ کری دا قال ربکا ویلی دی پالن کستہ انہو یکنن آچده الحکیمو هما حکمت والده العالیمو هما کامل علم والده الحمدللہ ربی اللہ علمی اللہ تقینی اصلاح محمد و علیه و صلی اللہم اهدنا و اهدی بنا و جعلنا سببا لی من احتداء اللہم ازینا بزیناتی لیمان و جعلنا حدات و مہدیین اللہم دسیر و عفیت فرعات و نصیب کیا اللہ خیر و برکتہ و نصیب دنیا خیرت رسول موسیقی یا درس خیر کیا رسول صلت و رسول کریم و خیر خیر چیز فلسطین مسلمانا مو دا څه کومه خبره کوي دا تو وجود ورک هم دا نه کا با